Алігатор і крокодил Алігатори і крокодили – це найбільші рептилії, які живуть у річках і болотах, на узбережжях тропічних морів. Вони швидко випливають на поверхню води зі своїх схованок у гущавині і завдяки гострому зору і розвиненому нюху вдало полюють на рибу, черепах і навіть на великих ссавців. Крокодили – Холоднокровні істоти, які більшу частину свого життя проводять у воді, чатуючи на здобич. Відпочивають вони на річкових мілинах, гріючись на сонечку. Таким чином отримують додаткову енергію. Крокоділ, на відміну від американського алігатора, має довші й вущі щелепи у страшних пащах цих рептилій від 60 до 80 зубів якими вони роздирають свою жертву на шматки. Алігатори і крокодили відкладають на прибережних смугах до 90 яєць у гніздо, яке вони будують з гілок і листя. Як тільки молодняк вилупиться з яєць, то починає кликати свою матір. Вона розкопує і витягує їх із гнізда, обережно бере в пащу і дбайливо переносить до води. Скринька фактів. Крокодили існують на землі більше 200 мільйонів років. Алігатори можуть сягати до 6 метрів завдовжки. Солоноводні крокодили можуть досягати 8 метрів завдовжки.